Jó napot kívánok! Ez itt a Vetítőterem Podcast, amiben mindenféle csodálatos és megrökönyítő és fenomenális és vihogástól mentes témákat fogunk közölni. Minden egyes kedves, aranyos, jóképű, helyes, csodálatos, fenomenális... Ö, elfelejtettem az összes többi ilyen szót hallgatónkkal. Ültő. Sziasztok! Ez itt a Vetítőterem Podcast. Én vagyok és itt van velem Gobex. Itt vagyok. Itt vagyok Örülj neki Oké Ja Tök random, beköszöntünk És az asszonykád nincs itt? Az, hogy nincs itt, mert Asszony azt mondja, hogy, hogy úgyse tud ezekhez hozzászólni maximum, a jégvarás 2 kettőhöz Hát oké okay. Úgyhogy azt mondta, hogy nincs itt de amúgy itt van. Itt Oké. Okay. Kezdem érteni. Vagy ja. nem? Úgyhogy úgy, megint kettesbe. Mint mindig. De úgy hát látszik igen. ez lesz az alapfelállás aztán. aztán van jön. nekem is egy olyan érzésem amúgy. Aztán, aztán jön. Jön. behívunk valakit. Most is akartuk hívni Mattyút. Csak az internet szolgáltatója megint drága. tegnap hát volt a másik podcastbe. Aztán, ja, aztán így most nem tud jönni őse. Na! Akkor vágjunk is bele? Vágjunk, no. Mit néztél? Néztem a Frigant az ajánlásodra. És, és jó nagyon volt. tetszett. Igen. Na, nagyon tetszett. Tehát nagyon jól meg volt csinálva az egész. hogy mindenki tudja, egy animéről beszélünk. Uh, ami hát nem is mondanám, hogy a időszava, időszakba mi Hogy mondják? Ez a western. Ne, ne, nem is mondanám, hogy western. No, King, de, de, de végül is western-félingű. Csak annyiban változik a helyzet, hát hogy science fiction western. Science no, fiction szinten. western, ami nem is teljesen igaz, mert. Uh, de. <gül> nem. De most attól függetlenül, hogy egy másik bolygóról jöttek, ugyebár a földről mentek arra a másik bolygóra, illetve nem mentek, hanem lezoltak és ott próbáltak életben maradni az emberek. Most ők arról nem tett, mert nem attól lett western feeling az egész, mert így akarták megoldani, hanem attól lett western feelingű, mert egyszerűen nem volt hozzá elég kellék magába az animébe, hogy ne Western legyen. Tehát nem volt csúsztechnika, nem volt semmi ilyesmi, örültek, hogyha víz van, és ebből kifolyólag lettem olyan Western feeling. Na ja, van benne egy kis posztapokalipsz meg, meg így minden van, van benne. Nekem azért tetszett, mert, mert így belemvitte benne... azokat a dolgokat, amiket én úgy szeretek egy filmbe, szóval én szeretem a Westerneket, szeretem a posztapokaliptikus témákat nagyba, meg, meg így a, ezeket a mindenféléket, amik benne vannak ebbe a nagyszerű kis animebe. És az a durva, hogy a végén sem tudjuk meg, hogy ők mégis ki. Ez igen. Tehát ez, ez az egész anime alatt nem derül ki. De valamiért az ember el tudja engedni ezt a hiányos információt, hogyha végignézi az animét. Mert egyszerűen annyira leköti az embert az anime, annyira sokat meg lehet tudni azokról a szereplőkről, Miközben túl keveset tudunk meg róluk, hogy uh, pont elég ahhoz, hogy azt csak így elengedjük, hogy nem tudjuk, hogy kik ők. Ők csak voltak, vagy vannak. Tehát uh, az animében, mert már az egyik, na mindegy, ez amúgy ízé lenne. Spoiler, uh, ez nyugodtan már, már nem egy mai darab úgy nagyjából. jó van, mert ugyebár az egyik az túléli, a másik meg nem. Tehát, hát igen. Na, Emiatt elég érdekesnek hatott az egész, meg alapból az, hogy konkrétan így a harmadik vagy negyedik rész környékén kezdedi el sejtegetni, hogy ő a. vagyis hívták őt. A... Eszevesztett vas. Jaj, ja, ja, ja eszevesztett vas. De nem úgy, nem azt akartam mondani, hanem a pusztító tájfón, vagy. Ja, valami, valami ilyesmi neve ja, én, én már nem ma láttam, úgyhogy... Na, na, na mindegy, az a lényeg, hogy... volt uh, <coughs> tartottam? Jaj. Ja, ja, ja, ja hogy, a, hogy így a harmadik, negyedik résznél uh, kezded el sejtegetni, hogy ő eszeveszett vas. Igen. Mert addig, addig lófasz nem tudsz az egészül, addig csak belecsöppentél egy történetbe, hogy igen, ez az eszeveszett vas és elpusztott egy várost, úgy, hogy senki nem halt meg. Tehát ja. az mekkora. De, de mondjuk de... alapvetően uh, kurvára tetszett ez az inmedias reszes belépés. Szóval nekem azt ja. tetszett benne a legjobban, hogy nem volt megmagyarázva benne semmi, hogy most mi miért, meg, meg hogy, így az elején. Ja. Hanem így beledobott a közepébe és akkor ja. Ja, amikor mikor <gül> elkezdesz egy játékot. Aha. Min amikor mikor elkezdesz egy ilyen akciójátékot. Így belecsöppensz a közepébe a dolgoknak, szépen megtanulod az irányítást, és utána kezded el megtudni, hogy mi történt, mi fog történni, stb. stb. Tehát ö, most felhozhatnám itt például a... Jaj, milyen -e vannak a játéknak, mindig 5. elfelejtek neveket, ne, nem GTA 5. Például ha azt nézed a Borderlands-be is belecsöppensz Há, jaj, egy a történetbe, igen. hogyha elkezdesz az egyet. Így random belecsöppensz egy történetbe, és utána áll össze a kép, hogy mégis miképpen zajlanak a dolgok, meg mégis miért vagy ott, meg mégis mit csinálsz ott, mert ja. addig lópazt nem tudsz az egészről, csak egy kiszállsz egy kocsiból, és, és mész. De ugye, tehát, hogy visszatérve magára az animére, ugye, hogy az év volt benne bőven tanítás. Volt benne bizony, tehát eléggé a dolgok voltak benne. És én írtam is egy verset, ma, ö, amit most nem olvasnék fel, mert, mert, mert, az milyen lenne már, hogy egy filmes podcastben, felolvasok egy verset. Igen, <gül> szóval eléggé random filmes podcastünk lenne. Dehát, de, de egyszer igen. csinálhatunk egy ilyen részt, amivel versekben fogunk beszélni a, az igen. a filmekről. <gül> nem érdekel, akkor is felolvasom ezt a verset. Jó, olvasd. <gül> Tehát, igen, ez egy vers. Uh, <gül> írta a költő. <gül> írta, írta egy költő. Na, akkor kezdem. A megtisztulás küszöbén az emelágra lobban, átkaroltam minden jót és a rosszat hátra dobottam. Átlapoztam életem és mindent átadottam, már ha szívem, akkor mindenről áratosztam. Minden ott van benned, és bennem is, ami kell. Észreveszed, hogyha figyelsz, és nem a pénz vakit el. A boldogság az egyetlen, mire nem mondhatsz nemet, és ha ehhez az kell, akkor változtass nemet. Rengeteg elgondolásod miatt kinevetnek. Ne foglalkozz vele, adj teret a szeretetnek. Elvehetnek bármit, de ezt az egyet még élsz nem, és nem csak osztom az észt, hanem valójában így érzem. Történetem során rengeteg dolgot éltem meg, és már tudom azt, hogy mi az, amit nevezhetek életnek. Amikor a szíved csak is egy dallamként dobban, szereteted sugárzol és segítesz, akkor ha gond van. Ez van a vers. Kúrva Kúrva jó. jó. Na, és tehát, ez ő, így a. Ez jutott eszembe a trigánról most. Na, Aha. Ez jutott eszembe a trigán kapcsán. Nem a trigán után írtam, a trigán megnézése után írtam, hanem azt ma írtam. Aha. Az egyik haveromnak a, reakció, a reakciója, az egyik haverom posztja alá reakcióként. Uh -huh. De most így, hogy beszéltünk a trigánról, fúra ez jutott a szembe. Tehát próbálja megsúlyozni az egész haninát. Igen, eléggé sok, sok dolog van. Egyezik a versed a magával, az animével, ja. És ezt csak most vettem észre amúgy, hogy elkezdtünk beszélni a Trigánról. Na úgy, mert... ez, ez egy jó dolog, hogy így ö, képes belőle kivazni ilyen dolgokat egy film vagy egy sorozat, szerintem. Mert akkor ja. valószínűleg olyan értékek vannak benne, hogy, hogy nem, nem kicsik. Már mondtam, hogy ezt a Trigán után írtam, de most... Hogy így megnézzük a kettőt, azért van a hasonlóság. Észre. Mert ugyebár a haverom kiírt egy verset, ami fullerra szeressük egymást dologról szólt, és ezikre tett meg engem. Mm -hmm. És ugyebár a trigán is teljes mértékben erről szól, hogy hogyha teheted, akkor ne ölj embert, hogyha teheted, akkor ne bánys másokat, ja. hanem próbáld mindig úgy megoldani, hogy mindenkinek a legjobb, legjobb legyen. Mindig azt szem előtt. Ja, és pont ettől szép ez az egész, szerintem. Igen, szerintem is. Tehát pont ezért szerettem, szerintem az animét ennyire. És tényleg nagyon tetszett, még egyszer közt, hogy ajánlottad. Nagyon öh... szívesen. <laughs> ja, ezt így jó volt megnézni. Ezt így imádtam. Jó, van akkor örülök, Tehát... hogy, hogy sikerült ja. olyat mutatni, amit még nem láttál, aztán tetszett is. Hát igen. Jaja. Én meg, hát, nem néztem sok mindent, egy filmet néztem most így tegnap, meg ma reggel, mert tegnap este már nem nagyon tudtam befejezni, így kicsikét álmos voltam. Uh -huh. podcastelés után, aztán végül is ma reggel fejeztem be, megnéztem a Wall Street, Wolf Street, na, még egyszer, a szóval a, a Wall Street farkaság. Yeah. <laughs> Ilyen, hangolcím mindig bekavar. <laughs> Na hát, megérte. Abszolút Ugye? kell mondja, hogy kurvára megérte megnézni. Ugye, vagy megérte? Ennyi baromságot egy filmbe, beres, belesűrítve, kurvára nem És láttam. ez igaz történet. Igen, szóval nem maga alapvetően, ugye maga a film, hát valamilyen szinten dráma is, meg nem is. De... Dráma. In inkább dráma, tehát... De Most megnézel a... a filmet, na nagyon, nagyon értékes mondantókat, Igen. nagyon értékes dolgokat közvetít az ember felé, attól függetlenül, hogy nagyon elmegy irányba, egy irányba egy-egy résznél. Vagy, hát, vagy, ugye... Vagyis nem, ne, nem elmegy vicc irányba, hanem te fogod fel viccesnek. Igen, ugye Mert, valamilyen uh, szinten ja. ö, próbál negatív dolgokra rávilágítani poénnal. Én valahogy ja. így fogalmaznám meg. És, és nagyon jól csinálja. Hát Leonardo DiCaprio-nak abszolút járt az Oscar, már tényleg. Én az nagyon örülök neki, mert, mert ebbe a filmbe is amit alakított, hát az a kocsi kúszós jelenet az valami. valami Tud, ért, tudtam, hogy azt megemlíted. Úgyhogy... Tudtam, hogy azt megemlíted. Egyik kedvenc jelenetem. Nem tehát, is basszus. Amikor... Amikor az, az... így a gyógyszereket, és később kezd elhatni, vazzd <gül> <Igen>. meg. <gül> én azon kompétan az mekkora... is itt. Úgyhogy viszonylag épségben hazaértünk, a kocsinak semmi baja, utána mutatják, <gül> <gül> a kocsit le van avortizálva, hát hallad én, ott kész. <gül> Úgyhogy hogy, úgy, róla ja. a film. Alapvetően ugye rengeteg tartalom van benne, rengeteg ö, negatív dologra világít rá, mondom viccesen próbálja tanítani az embert valamilyen szinten. Elég komoly mondani valók vannak így a háttérben, hogy horda figyelsz rá. És szerintem abszolút megéri Igen. megnézni. Én, én abszolút 10 per 10. Szóval ritkán mondok ilyet filmre, hogy 10 per 10, de ez szerintem 10 per 10. Annak ellenére, hogy ez a témától kicsit, témától kicsit tartottam, mert nem vagyok egy egy bróker irányzatba ténykedő egyén, Meg ilyen uh -huh. brókerekkel nem, nem is igazán tudtam eddig, hogy ezek ennyit kokainoznak. <tos> <tos> de valamitől nem, nem vágom, hogy ezek így mit csinálnak konkrétan. Jó, hát úgy nyilván sejtésen volt róla. De így, így magában a témában nem voltam. Otthon. Ennek ellenére kurvára érthetően elmagyarázta nekem, hogy ez miről szól ez az egész dolog. Meg, meg rohadt jó volt így a maga a körítés is, szóval abszolút 10 per 10, szerintem bőven megérdemlik. Ez így van. Amúgy, ha már ki mit nézett a héten, <gül> akkor én tesorolnám a The Shift Ambition to Meaning uh, című filmet, amit én speciálisan néztem meg, uh -huh. így uh, hát nem is reggeli órákban, inkább úgy diák körül kezdtem el, tehát The Shift, Ambition to Meaning, vagy ambíciótól az értelemig. Ezt um, úgy képzeld el, mint egy... Um, hogy is mondjam? Hogy magyarázzam el? Az ilyen um, dokumentumfilm címe van amúgy. Igen, amolyan, amolyan dokumentumfilm-szerű. Pont ezt akartam mondani, hogy amolyan dokumentumfilm-szerű, de mégse. Uh -huh. hát az, az egész arra van alapozva, hogy bekapognak egy emberkéhez, akivel, aki, akihez kiküldték a stábot, hogy készítsenek bele egy kisfiamet, és ő elkezd beszélni ezekről a dolgokról. Bár én nem vagyok hívő, meg sosem szerettem az egyházat, meg semmi ilyesmi, és még mindig nem szeretem. Ettől függetlenül rengeteg dolgokban egyetértek, amiről beszél az ember, még ha nagyon elmegy ebbe az Istentől származunk témába is. Uh -huh. Mert én amúgy, hogyha meghallom azt, hogy Istentől származunk, ja, Isteni bla, blablabla, bla, euh, akkor én azt egyből kidobom a kukába. Na, ezzel nem az volt. Tehát attól függetlenül el tudott következtetni attól, hogy igenis Isten, igenis... Euh, Ilyen zagyvaságok, hanem ő azt mondta, hogy egy hatalmas lélekből származunk, és mi kicsit pont vagyunk, mikor hát mikor ki de a földre, úgymond. Mikor no. így elkezdünk fejlődni 9 hónapig az a és akkor semmit nem kell tennünk, hanem minden ott van nekünk. És miért ne lehetne ez az életben is? Tehát... Uh, ma, magyar... Uh, Akkor hogy ez fogalmazzam ilyen, meg? Várja, nekem is itt van valami a nyelvem. Hogy én ilyen, ilyen... Kicsit ilyen motivációs film-szerű, nem? Maga, maga az egész. Uh, nem, mondanám, nem mondanám motivációs filmnek, de elmondja azt, hogy ahhoz, hogy... Uh, ha bármit is elér az életben, tehát, hogy eljuss az értelemig, el kell hagynod az egót. Aha. Tehát uh, egy God out uh, Isten kizárva, uh, ő így fogalmazta meg magát. Azt hiszem, eredetileg is ezt jelentheti az egó, de nem vagyok benne biztos. Uh, az a lényeg, hogy el kell engednünk az igót, uh, el kell hagynunk. Teljesen el kell távolítanunk az életbe, az egót. Persze legyenek ambícióink, de ezek az ambíciók forduljanak át abba, hogy elérjünk egy célt. Ne pedig abba, hogy teszem azt, sikeresek legyünk, legyen sok pénzünk, mindenkinek megfeleljünk, stb. stb. Hanem menjen át abba, hogy eljussunk egy helyre, ahonnan nem akarunk soha többé elmenni. Tehát hmm. eljussunk arra a helyre, ahol lenni akarunk. Érted? Ja. szól az egész fiam, és nagyon mély az egész azon felül, hogy há, hát igen, három ember történetén belül bemutat, be is mutatja ezt az egészet, hogy mégis hogy, merre és mikor. Tehát, hogy hogyan képzeljük el ezt az egészet, hogy például van egy emberke, aki csak a munkájának él, van persze egy felesége, a gyerekük nincs, mm -hmm. és uh, láthatjuk azt a változást, ami végbe megy rajta, mikor elmegy arra a helyre, ahol leforgatták ezt az egész uh, filmet. Persze, neki senki, semmi köze ehhez a filmhez. Mármint úgy értve, hogy uh, a dokumentumfilm ez, amit a filmen belül forgatnak. Semmi hoz no. a magának, Csávónak, de megtudja, hogy a felesége az terhes lesz. Nagyon utálja ezt, hogy a felesége terjes, mert ő nem akart még gyereket. Aztán a felesége lelép az étteremből, és neki el, ha, hát nem teljes mértékben haza kell sétálnia, hanem ott marad egyedül a városba. És ne, nem is azt mondanám, hogy haza, hanem ők most pont, most pont egy meetingre mentek egy helyre, megbeszélések, stb. És a felesége velem ment, annak ellenére, hogy ő nem akarta. Uh -huh. Na mindegy, egyedül, egyedül marad a csávóka a városba és szép lassan rájön arra, hogy hibát követel, hogyha azt mondja a feleségének ne legyen gyerek, vagy betesse el, vagy emiatt elválna tőle, vagy bármi. És mikor visszamegy, akkor el is mondja neki, hogy szereti, a stb. stb. Uh -huh. Ezen felül van egy másik történet is, ami egy nőnek a történetét mutatja be, akinek van egy családja. És imádja a művészetet, imádott rajzolni, festeni, de mióta megvannak neki a gyerek azóta nem csinálja. És neki is bemutatja a történetét, és a vége az, hogy egy hétig megbeszéli a férjével, hogy egy hétig még ott maradt festegetni azon a helyen, ahova elmentek nyaralni. És ez mind ugyanazon a helyen van. Tehát az a csávó feleségével, meg ez a család ugyanazon a helyen voltak lezajlott a forgatás. Csak nem ismerték egymást. Na mindegy elég szépen meg lett csinálva maga a film, és tényleg nagyon mély gondolatok vannak benne, és tényleg nagyon mélyen szántó gondolatok vannak benne, tehát így, így nézed, és, és a végén, mikor a film végére ér, akkor egyszerűen örülsz, hogy megnézted ezt a filmet. Kicsit ahogy így meséltél róla olyasminek tűnik nekem, mint nem tudom, látta de már azt a filmet, aminek az a címe, hogy titok. Nem. Nem láttad, még ajánlom figyelmedbe amúgy, mert hasonló, Sem meg, nem. hasonló meg, meg rohadt jó amúgy. Van könyv is belőle, meg ilyesmi. Az is ilyesmi izéket dolgoz fel, így különálló történeteket, de ilyen kurva mély tartalommal bíró kis izéket meg igazából ez arról szól úgy javarészt, hogy, hogy amit elhatározol, hát egyfajta vonzás törvénye. Szóval, amit elhatározol, az, az lehet úgy csak, csak akarjad, meg tegyél érte, meg ilyesmi. Ja, van egy nagyon fontos <tos> mondat ebben a dokumentum, tehát, jó, mondom akkor dokumentum filmnek, hogy nem azt vonzod be, amit szeretnél, hanem azt vonzod be, ami vagy. hát. Ja. Yeah. Ez én nagyon megfogott ez a mondat, hogy Nem azt vonzod be, amit szeretnél, amit akarsz, hanem azt vonzod be, ami vagy Ez, hmm. yeah. ez, ez, ez egy elég komoly deep. Gondolat. So deep. <laughs> <laughs> Yeah. Nagyon-nagyon <laughs> <laughs> és, és, és amúgy imádom az ilyen mély filmeket ah, Mondom, a, jellem, a titkot is nézd meg mindenféleképpen, mert az is ilyesmi aztán szerintem Jó, neked az nem is nem tetszene. Nem. Uh, be, be, be. Szerintem akkor ezt kivazséztük, vagy néztél ja. még valamit? Hát én csak ennyit. Hát, uh, ja, csak ennyit. Hát én is még doktor csontoztunk, így néha. Elolvás előttől, Aha. ahogy eddig aztán. Igazából más nem nagyon volt most a héten, mert inkább kockultam mondjuk azt tegnap már kibeszéltem, hogy mi válkozunk, úgyhogy ezt most nem hozom fel, mert nem egy podcast ez, még ha hát is nem. megyünk olyan irányba. <gül> <gül> Elég gyakran. Igen? Nem baj. Na jó van, akkor szerintem menjünk tovább, ki legyen a vosemberes témánkra. Ugye? ugye? oké. Robert, Robert Downey Jr. nem helyettesíthető? Igen, szerintem se, amúgy, de, <gül> de ugye alapvetően ez lenne Robert Downey jr az utolsó filmje, ez a polgárháború, amiben, amiben most szerepel. És, és mármint, hogy nem az utolsó, hanem az utolsó vasemberes filmje. És, és ugye szóba került, hogy akkor most legyen-e új vasember, vagy, vagy, vagy most akkor mi legyen a szériával, vagy kéne ezt folytatni, vagy nem kéne, vagy, vagy győzzük meg mégis. Robert Downey jr t, hogy ő legyen az ember. Szóval voltak ilyen Jözzék mindenféle. Jözzék meg! Tehát... Volt ilyen mindenféle rumor, hogy, hogy akkor most ez meg az meg amaz kavarás megy. És igazából csak így feldobtam a, mármint hogy témaindítónak akartam berakni ezt a cikket, amit ugye majd show belinkerünk, belinkelünk, hogy a russzó beszélgettek így a ennek a karakteréről, és ugye alapvetően hát mivel már Robert Downey Jr. nem akarja ezt vállalni továbbra. Ért, nem. így, Tehát ezt nem értem. Á, nem tudom, lehet, hogy nem akar karakterszínész lenni, amit mondjuk abszolút meg is értek. Jó, ezt én is megértem, de ettől függetlenül ő már karakterszínész. Tehát ezt, ezt már nem fogja magáról lemosni akárhány ember fog kerülni, mindenki mondjuk fogja megnézed, megnézed a Sherlock -ba is, ba valamilyen szinten kicsit nekem vasemberes volt, szóval <gül> nem tudom, maga hát a humora a az, az olyan volt magának a karakternek, mint vasember karakterének, úgyhogy nem tudom, alapvetően nem tudom, hogy lehetne helyettesíteni, hogyha lehetne, akkor nem tudom, hogy kivel, mert mert tényleg olyan szinten hozta ezt a karaktert, és, és annyira úgy benne van, meg átvette a, szerepet, átvette a szerepet teljes mértékben, hogy Nem tudom, nekem, nekem tökre tetszik, így, mint Vasember nekem karaktere <coughs> Mert speciálisan nem vagyok egy olyan húdanai Marvel fan, tehát Pókember, a... meg Vasember, ez a kettő Én tehát... pókember sem nagyon csípem, főleg már az újabbat nagyon mondjuk a réged sem nagyon szerettem írtam. Én a régebbit szerettem <coughs> Hát nekem Spider-Man az mindig is így így a favorit volt, Tehát hát, ők, nekem is a favorit volt, de, de inkább képregényben, szóval én így filmekben nem tudom, valahogy nem hozta. Vagy mesében. Hát vagy mesében, igen. És filmekben nem hozta át azt a, a pókembert, embert, akit én elvártam volna, amit mondjuk de megtett. De már a Még nem láttam a filmet, még nem láttam a én se, de a trélerben már megtette azt, amit én vártam volna egy pókembertől is. Szóval... <gül> <gül> nem tudom. Nekem így, így vasember kicsit hiányozni fog, hogyha, hogyha nem, nem Robert Downey Jr. lesz. Szóval biztos, hogy nem tudom. Szerintem nem tudják úgy átadni, mint ő. <gül> hát szerintem... Ja... Én, is, ja, mert én úgy... is így érzem, tehát más, nem hiszem, hogy el tudnál úgy játszani, mint Robert Downey Jr. Meg egyszerűen már vele azonosítjuk Iron Man-t. Igen, most, meg hogyha megnézed... Érted? Nem tudom, alapvetően mondjuk ezt soha nem szerettem a Marvel-es filmekben, hogy... hogy... Meg úgy magában a Marvel univerzumban ugye most voltak ezek a nagy változások, már volt ilyen, mit tudom én, milyen háború, és akkor fú, fekete lett a pókember, meg, meg ilyen mindenféle fasság történt, aminek semmi értelme nem volt megint, <coughs> de, de ja. miért ne? Ö, de várj, ö, hol lett fekete a pókember? Máj. Azt hiszem, pókember lett fekete, de nem akarok hülyeséget mondani. És miért lett fekete? Fingom sincs. Nem, nem tudom. Miatt. Szimbióta. De nem, maga a karakterület az, fekete. Maga a karakter fekete a szimbióta miatt. Mármint, hogy Néger lett, nem fekete, hanem Néger lett konkrétan. Hol? A Marvel, az új Marvel gép Ne basszál fel. De halálosan komolyan beszélek, nézz utána. Na, na ne basszál fel. Hallod, mindjárt keresd is. De, uh, de, de, de bazd, nem, nem vagyok fajgyűlölő, meg bírom a fekákat, de, de... Bókember, mint kete. Aki alapból egy, egy fehér, egy fehér családból származik. Még hozzá bár... fekete tínédzser az új pókember. De, úgy döpünket, meg berakom ma is is. Itt van-e. Az Index is leközölte. Az kemény, hogy én... Oké, ez, ez most meglepett. Úgyhogy... Tehát ez most nagyon meglepett. Úgyhogy alapvetően nem tudom... Nem, nem. Nem, nem tetszik már ez a Marvel irány, amiben elmennek, mindegy lényegtelen, alapvetően magátos. Mi? Miért fekete teenage? De hogy lett le, pókember, fekete teenage-er, meg? De, de, de én most kiakadtam, hogy lett le, pókember egy fekete teenage Hogy? Ho, hova halad a világ? Vagy mi a faszomnak? Mi van? Közben felírom magamnak, hogy show notes ne felejtsem el belinkelni ezt a dolgot, és esetleg valaki még nem tudott erről, úgy mint te. De, de gyerekek, hova tart a világ, mikor már pókember pekete lesz? Hát figyelj! Fasszom, pa, ennyire isis Panok, ezek az emberek? Vagy mi a passz? Na, jó mondjuk azért, <gül> <gül> nem kell azonosítani az Isis-t a meketéken. Na jó, van. De nem menjünk el rasszista tudom. irányba, ennyit akartam <gül> mondani. <gül> jó Minden van, esetre. a lényeg, miért egy fekete pók ember? Milyen okot. Mindenesetre, addig... ugye voltak ilyen, ilyen nagy változások most a Marvel Univerzumba is, és, és nem tudom. És ugye a filmekben is folyamatosan előjön ez, hogy, hogy ú, csináljunk ugyanarról a filmről még egyet, és más, más színész játsszál, mert az, az még egy bőr lehúzva meg még sok pénzt kibírunk szedni az emberek zsebéből, és szerintem van egy olyan érzésem, hogyha esetleg lesz új ö, vasember, arról is ugyanez lesz a véleményem. Szóval <coughs> nem akarok új vasembert, ha nem Robert Downey Jr. lesz, akkor nekem ne is adjanak vasembert, mert csak fölbassz. Köszönöm. <tos> Hát engem most speciális ezt fel, hogy pókember fekete lesz, ezt nem tudom feldolgozni, hogy képregényekben pókember fekete lesz, ha már a képregényekben fekete lett pókember, akkor szerintem ki fognak adni egy olyan pókember filmet, amiben a főszereplő fekete lesz. nem Volt róla szó, amúgy. Hú, hát... Volt róla szó sajnos. De ennyire meg van kavarodva az emberek, vagyok, hogy egyszerűen olyan dolgokhoz nyúlnak hozzá, olyan dolgoknak a gyökerét bolygatják meg, ezek a gyökerek, amik egyszerűen olyanok, amilyenek. Tehát azokhoz nem kell hozzányúlni. Nem kellett volna Spider-Man fekete évétel, minek? Ö Én fel vagyok háborodva, kéne. Közben nézegetem itt a dolgot. Hogy kiváltozott meg még... Oké, okay, mondjuk... Az Ultimate Fágydőmány sorozat nem a Marvel hivatalos pókember fősodora De... Attól függetlenül... Baszd meg! De azt hiszem, mások is változtak... De mondjuk, nem, nem vagyok benne biztos... De talán mások is változtak... Elég durván... Na, mindegy. Hát igen... Ez a titkos háborús comó amúgy, utána néztem, titkos háborús képregény uh, képregénysorozat, amiben lezárul egy Marvel korszak is, és indítanak egy teljesen újat, és csodálatos lesz, nagyon várjuk. <gül> Mert hát már nem tudom, hogy Stanley-nek mennyi belásolása van szóval még a Marvel képregényekben amúgy, Na, nem hiszem, hogy már nagyon olvas. foglalkozik vele. Én ne. most olvasom a cikket, én most olvasom a cikket. Az Ultimate szériában Peter Parker egyetem helyett még gimibe jár, és a hírharson a szerkesztőségbe sem csóró fotósként ugrik be, hanem mint újságíró gyakornok, akinek nincs ideje az iskolai házi feladatokra, mert valami rosszharcú, minden délután szépve New York belvárosát. Ez, ez mi? Oké. Okay. Tehát ez mi? Ez... Te elolvastad ezt a cikket? Nem olvastam, csak most úgy random belinkeltem neked egyet, hogy lásd, hogy fekete a néger. fekete a néger. Oké, olvass majd ez ezt a... A, Ez lesz a címe az énekennek a, a résznek, niger. fekete a néger Kiadó 2000... 7 hétben hatalmas sajtófigyelmet generált magának azzal, hogy megölte Amerika kapitányt, aki később azért feltámadt, korábban pedig 1980-ban ölték meg az egyik X-men tagot, Jane Great, Ez a történet nálunk is kijött a Phoenix Harála címmel. A konkurens DC kiadó 1989-ben megszavaztatta az olvasókkal, hogy Jim Starlin író megölje a Batman-szájt ki két Robint, a népakarat igen szoros végeredménye, ugyan, de végül Jason Todd pajszer általi agyonverését és felrobbantását követelte ki. A halálos történet magyarul is megjelent. 92-ben pedig a denevér ember melletti másik húzó karakter, Superman nyílt, aki átmenetileg a DC. Tehát, szégek, minek, miért, hogy, jó, mindenki, a... a... magam. Kell, kell az ugye az, vizé, a, az ilyen kiadóknak, hogy, hogy beszéljenek róla. Szóval ez konkrétan emiatt volt szerintem, meg emiatt csinálják ezeket a dolgokat, hogy ugye folyamatosan beszéljenek róla. Mármint az adott pers Oké, pe persze vágom túl. én. Persze vágom én, de azon nagyon fejábaztam magam, mert egyszerűen nem bírom elképzelni Pidermant feketeként. Képregényben sem. <laughs> Nem vagyok rasszista, csak nem tudom elképzelni újsággyíró gyakornoknak Spider-man-t, kezdjük ott az egészet. Nem tudom elképzelni aketének spider man nem tudom elképzelni azt, hogy Spider-man nem csóró, mert speciál, hogyha már újsággyíró gyakornok, meg ha nem csóróként kerül be a hírharsonához, akkor gondolom én nem csóró, és, és a nem tudom elképzelni spider erről, nem csóró. Mert hát igen, akkor, azt mondjuk én sem. Mert akkor nem kell Spider-manként elmennie uh, azok pankrátor Pontosan. És így és, nem hal meg Ben. És mi van? Pontosan. Tehát a, a, akkor, hogy... Szóval ki, az, hogy alapjait... A ben az alapjait. ...ben Ben bácsikáját. Az alapjait... Rombolja le teljes mértékben ez a, ez a dolog. Jó, ja, te, ja, tehát alapjaiban rengette meg az egészet. És egyszerűen nem tudom, hogy miért van erre szükség. Hát, és már hype kell. Na. És az most felbasztó az agyvizem, úgyhogy beszéljünk Úgy így... egy másik szuperhős filmről. Ö, bedobtam még így egy témát pluszba. Hogy tetszett neked az orosz szuperhős film? Mert nekem nagyon. Hát a trélere? <gül> ja <gül> Ja, kurva jó amúgy Kicsit van egy X-Men beütése nekem Így alapvetően ah, yeah, Megnéztem, de, de alapvetően nem rossz Kicsit ilyen, nem tudom Olyan, mint a DC univerzumot Keverték volna össze egy kicsit az x mennel nel ja. Nekem, mármint így képi világban volt Kicsit dc is, Viszont, ugye, maga Ez a, nem tudom mit, fecskendeztek be a nőcibe, meg a mindenkibe, de az olyan kicsit olyan X-menes volt maga a dolog. Ja. De amúgy kíváncsian várom, remélem, hogy lesz magyarul, vagy legalább angolul, és, és magyar felirattal, vagy valami. Ja. Mert, mert szívesen megnézném, mert, mert érdekes. tűnik. Én, én biztos, hogy meg fogom nézni. Amúgy nem is hallottam még erről, így, ameddig nem linkelted most. De, de, mit is érdekes? Egynek. Ugye, hogy ugye? Ugy, ugy. Jó. Ja. Úgyhogy, úgyhogy nekem ennyi a véleményem az a szuper fiamra. Aztán, ja. Aztán majd, ha kijön, akkor mondok többet. <gül> Mikor jön ez ki? 2017. Ja, <gül> Hú, most szakasz. Szakadózó. Jövőre. jövőre. <gül> 2017-ben jön ki. Aha. Jó van, akkor majd jövőre megnézzük, aztán mondunk róla valamit. Jep. Na, megvanljunk tovább. Készül a jégvarázsnak a második része, ami ugye a Frozen. Ö... Ez is igazából ilyen témaindítónak dobtam volna fel ezt a dolgot. Még itt is van egy link, ugye? De mondjuk nem nagyon olvastam végig, csak úgy mondom, jó van, lesz második rész fasza. Ám, De most, most egyáltalán minek? Igen, én is így vagyok vele, hogy most az első rész lezárták, jó volt, siker volt, fasza volt, megnéztem még, nekem is tetszett, pedig annyira manapság már nem nézek ilyen animációs filmeket, már nem nagyon hatnak meg, meg mindegyikben ugyanaz van. És uh -huh. pont ettől félek, kivétel mondjuk az, az így a sárkányodat, egy-kettő, mert, uh -huh. mert az mondjuk rohadt jó volt, és... Teljesen egyedi volt, szerintem. Na mindegy, szóval én pont ettől félek, hogy ez is egy ilyen sorozat lesz, mint annó a Shrek volt, hogy meg a b meg a mit tudom én mi volt még ilyen, hogy az első rész tök jó volt, a második részben mit tudom én összejöttek valakivel, vagy még az első részbe, és akkor a második részben már gyerekeik lettek, meg mit tudom én, és most ezt is el akarják vinni ilyen irányba, mert szerintem akkor kurvára unalmas lesz. Már így sokat szóra. Megállap is nem nekem. Biztos. Szóval nem tudom, én mindig emiatt félek a, a második részektől, főleg az ilyen animációs filmeknél, hogy, hogy ugyanaz a klisés sztori van benne, ugyanaz történik benne, mint az összes többibe, és, és nem tudom, és nekem ez valahogy nem hiányzik. Mondom, az így nevezett a sárkányodat, egy meg a kettő, az, az teljesen más volt. Az, az volt az egyetlen pozitív példa, amit eddig így ilyet láttam. Uh -huh. Vagy az ugye nem arról szólt, hogy összejött a sárkányjal, az vasz, azt akkor gyerekek éltek. Ja. hanem... <laughs> Érges <lett> volna. <laughs> hanem, hanem ugye ezé azért mégis csak egy, egy egész szép meg, meg ilyen, hát belevitték abba is a családot, de nem, nem úgy vitték bele a családot, mint mondjuk a jégkorszakban, meg a, ugye a sregbe meg, meg az ilyesmikben hogy hú, hát akkor gyerekeik születnek aztán fú de szar, ez meg fú de küzdenek a gyerekeikkel meg tudom én ilyen baromságú hát ma alapból azt nem értem, hogy minek kell egy lezárt történetet megint újra felnyitni ez Tehát... meg a másik, igen Tényleg a történet le volt zárva, megmentettek mindenkit, mindenki rendben volt, és mindenki szerelmes út valamelyikbe. Igen, mindenki izé, meg Jegesszük, ők út volt a végén, meg, meg nem is tudom, mi volt még, korsojáztak talán, vagy mi a fasz. Ja, ferny, ugye, az a lényeg, hogy szép volt a lezárás, és miért megint meg újra megbolygatni? Hát, mert, mert kell még több pénzt, tudod. Ilyen özé, dollár világban élünk, hogy minden, mindenből pénzt kell sajtolni, mert, mert az első rész sikeres volt, biztos páram beöljnek a másodikra, is, mert az első rész sikeres volt, és akkor ja, és akkor és akkor nekik jön a pénz, és ez tök jó dolog. Utálom ezt amúgy. Én a is amúgy abszolút annyira elegem van már belőle. Nem, én azon hát reménykedek benne, hogy ha most meg is bolygatják ezt az egészet, de, de tényleg ne vigyék el semmiféleképpen ebbe az irányba, hogy fu, akkor most tök jó, meg családias izé, lófasz, mert, mert senkit nem érdekel. legalábbis engem már kurvára nem érdekel. Ez lehet, hogy én nőttem ki az ilyen izékből, de, de már minden második animációs filmben ez történik. Úgyhogy köszönöm. Én ezt így kihagyom. szerintem. Hát jó. Zábraján is így vagyok. Jó, hogyha izé, ha nem ilyesmi témát dolgoz föl, hanem mit tudom én, lesz benne valami ultra giga meg atomcsavar, amit mondjuk kétlek, mert mégis csak egy animációs filmről van szó, meg, meg gyerekeknek való cuccsról, de akkor esetleg megnézem és akkor lehet, hogy még örülök is neki, de, de mondom, ezt így valahogy nem tudom elképzelni. Úgyhogy, úgyhogy igazából ennyit erről szerintem. Hát ja, kicsit kicsit így én... lehúroktam a dolgot, még így megtekintés Mert <gül> <gül> előfordul hát, a szerintem, szerintem igazából még többet is beszéltünk róla, mint kellett volna. Lehet. De... Lehet. Ennyit nem ért az egész. No, menjünk akkor tovább. Nagy hat 6 lesz elméletileg. Legalábbis Arnold Schwarzenegger azt mondta, hogy, hogy lesz Nagy 6. De, de, de, de, de, de terminátor 6, akkor már mi lesz? Nem tudom konkrétan, már én az ötöt se láttam, megmondom őszintén. szintén. Sőt, nem tudom, ugye, én láttam az ötöt, nem Ugye történt, emlékszek. Történtek ilyen mindenféle sorozatok is, meg, meg minden. Ilyen ilyen izé, szarakonor, meg nem tudom, valamitől már magára az első három részén nálam amit amik még úgy jók voltak viszonylag. Olyan rég volt. Ez, igen, olyan rég volt, meg, meg nem tudom, annyira még kicsi is voltam, nem is fogott meg a dolog. Na mindegy, nem tudom, hogy örüljünk-e neki, igazából ez csak ilyen pletyka, hogy, hogy lesz ilyen. Mondjuk Svarci mondta, hogy, hogy ő szeretné, nem tudom, már tényleg most, hogyha még neki is állnak, most 2016 van. Azt mondja, mindjárt megnézem, hogy hány éves most Arnold Schwarzenegger. <tos> <tos> 68 éves. <tos> Úgyhogy nem <tos> <évesen>. <tos> Én tudom, hogy 70 évesen. <tos> Jó, nem, nem azt mondom, hogy szarul tartja magát az öreg, de, de 70 évesen. Nem tudom, hogy most így komolyan bírnál mert még venni azt, hogy ő... Zé, ká... cyborg egyébként ott, ott tevékenykedik mindenféle másik robotbácsi ellen, meg néni ellen. Nem tudom, hogy kell-e ez még. ez most megint egy olyan dolog, hogy jön az új Indiana Jones film is, Harrison Ford. Fő, nem tudom, hogy Harrison Ford ebben, ne vagy, vagy ő csak ilyen mellékszereplő lesz. De nem tudom, hogy kellenek -e ezek. Jó, oké, okay, hogy tényleg legendás filmek voltak, kurva jó filmek voltak, szerették az emberek ezeket a filmeket, és mind a Terminátort, mind az Indiana jones -t. én is szerettem őket, tök élvezhetőek voltak, abszolút. De, de ez megint a húzzunk le még egy bőrt a dologról szerintem. Hát jól van, Ami nem szimpatikus, és soha nem lesz az. Mert oké, hogy lehet, hogy, hogy maguk a színészek is tökre tudnak azonosulni ezekkel a szerepekkel, meg, meg lehet, hogy, hogy jól érzik magukat benne, de mondjuk Svarcinak most volt egy drámája. Nem tudom, mi a címe, most nem ugrik be. De de állítólag abban is rohadt jól alakított, és, és nem tudom, hogy, hogy miért akar minden áron karakterszínész maradni Svarci. Mert már ha jól áll neki más szerep is, akkor nem tudom. Nem tudom, miért akar ő minden áron terminátorkodni, mikor már, már idős hozzá. Mármint, hogy... Nem tudom. <gül> nem, nem tudom, ezt normálisan megfogalmazni. Ő... Le... Legyünk őszintén, már kiöregedett abban, hogy Terminátor legyen. Igen, szerintem is. És nem tudom, nem, nem tudom úgy. Nem tudom elképzelni magát azt, hogy miről fog szólni ez a film. Szóval... Uh -huh. Ez is egy ilyen... Még megnézés előtt eltemetem film, mert, mert egyszerűen nem tudom komolyan venni. Már, mint hát, Terminátor. Ja, én is Úgyhogy nem tudom. Ezt is, ezt is jól lehúrogtuk így. Igen, az is pillanat, és lehúrogjuk. Amit ja. így izé, amit így feldobtunk. Hát jó mondjuk a Trigant meg a Wall Street farkasát nem húrogtuk le, meg ezt a The shift sem. Ennyi. Úgyhogy, Ennyi. úgyhogy ja, vannak azért itt, itt jó dolgok is, csak Csak hát na. Az a vajó, hogy mostanság ilyen hírek jönnek. Nem, nem ilyen igen, úgy pont ezt hiányolom manapság, hogy, hogy jöjjön egy olyan új film, ami, ami úgy teremt egy, egy saját stílust és egy saját, saját történetet. Szóval ne az legyen egy filmbe, hogy klisés, meg ne az legyen egy filmbe, hogy, hogy tök ugyanolyan, mint az összes többi, hanem meg nem mit tudom én, előzmény, meg, meg utózmány, ut, utózmány sorozatok legyenek. Oh. Meg, meg, meg. Amúgy tudod, mi a baj? Hogy az emberek már elvárják a klisét. Én nem. De, hogy, hogy mondjam? Én -vegyük, a, a, vegyük Amerikát. A legtöbb amerikai ember nem tudna felfogni egy komolyabb hangvételű um, filmet. Például. Nyom ez uh, igaz. Is ismered az életre való című filmet? Persze, jó. Ja. Na, képzeld el az életre való című filmek, ki fog jönni egy amerikai feldolgozása. Ne szapos már. Esküszömre mondom, egy, egy normális, Jaj, Istenem, egy tényleg té, komoly francia filmet olyan szinten le fognak degradálni most az amerikaiak, hogy én nagyon félek attól, és száz százalék, hogy meg fog nézni, de csak azért, hogy megnézzem, hogy mit hoztak ki belőle, de egy milliárd százalék, hogy nem lesz, ne, nem hogy jobb nem lesz, még, még egyszerűen Ugyan a olyanség. szintet se fogja elérni. Ja. Ja, még azt a szintet sem fogja elérni, mint az eredeti életre valók. De mondjuk ez ugyanaz, Mert... mint, a, mint a japán filmek, hogy ugye azokból is csinálnak folyamatosan izéket, ilyen amerikai szarokat. Egy-kettő még úgy talán elmegy, jó mondjuk tele van klisékkel, meg ilyesmi, de hogyha ettől lehetekint ez, akkor még úgy el is menne, viszont a javarészt az összes szar. Szóval ja. én, én eddig amiket láttam japán horrorfilmeket És megnéztem véletlen Folytán Vagy nem tudom, valamilyen oknál fogva Az amerikai verziókat Hát én a japán horrorfilmeken Szarráfostam magam konkrétan Az amerikai horrorfilmeken Meg maximum addig jutottam, hogy végig rögtem Az egészet, mert annyira szar volt Szóval ah. hát, tudom. Nem tudom, annyira buta hát, És igen. annyira és az összes Hogy nem tudom nem, nem jön át nekem. Mondjuk én jobban, sokkal jobban szeretek gondolkodni egy filmbe, meg sokkal jobban szeretem azt, hogyha rám van bízva, hogy mit látok bele. Szóval... Ja. Én is jobban szeretem, és egyszerűen annyira felbasztott az is mikor láttam, hogy kiadnak egy amerikai verziót, és amikor megláttam a színészeket, most így név szerint nem tudom írtelem felidézni őket, de amúgy mindjárt fel fogom tudni. Az a lényeg, hogy mikor megláttam a színészeket, akkor én... hát így sokkot kaptam, hogy tényleg, most mi lesz szebbből? Tehát egyszerűen nem bírom felfogni, hogy miért akarnak minden elszarni. Nem, hát nem tudom. Nincs. Nem tudom. Tehát annyira erőletezik ezt, hogy mind mindenből csináljunk egy éjt. Mindenből csináljunk egy feldolgozást, ó lesz, stb. stb., de nem. Hát közel nincs jóhoz annak, amit létrehoznak. És ez. Hát igen. szar. Igen, sajnos. Kész. Nem lehet szebben kifejezni, szar, amit csinálnak, amit késztenek. és Egyszerűen nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy most az életrevalókban is csinálnak egy ö, amerikai feldolgozást, pókembert feketévé változtatták. <gül> Te ezen nagyon kiakadtál. Tehát jó, hogy vasz meg, kedvenc karakterem. Te nem akadnák ki, hogyha a kedvenc karaktered hirtelen más bőrszínű lenne? Figyelj, valamilyen szinten, mint jó mondjuk mostanság már nem nagyon olvasok képregényeket, de pókember nekem is a szívügyem, mert... Már igazából korom óta pókember fan voltam, amíg meg nem jelent Deadpool, és tönkre nem tett mindent. <gül> de ugye, ugye, Deadpool, Deadpool, Deadpool erre volt a, az ízlésem teljes mértékben. De mindegy, ö, hát meg Batman-t is nagyon szerettem amúgy, de ez megint egy másik univerzum, ugye. Ö, úgyhogy valamilyen szinten ember nekem is a szívügyem, meg valamilyen szinten átérzem a fájdalmadat fegetémét <gül> nem tudom, érdekes érdekes dolgok történnek a nagy világban ja. <gül> és, és nem mindent akarok érteni meg nem mindent tudok érteni hogy, hogy miért van ezekre szükség esetre hát az amerikaiak furcsák mindig is furcsák lesznek és, és buták szerintem mint a seggem kifordítva Körülben. Hát jó, de egy nem. nem elnézést minden kedves amerikai hallgatónktól, de, de sajnos, sajnos tisztelt a kivételnek, akinek nem ingyen idezi magára, adja vissza a jogos tulajdonságnakhoz, kész. Na. Úgyhogy... Hát, de ez még viccnek is rossz volt, hogy elnézést az amerikai hallgató. Hát jó, hát ha. figyelj, soha nem lehet tudni. Soha, persze majd pont egy amerikai fogja minket hallgatni, magyar nyelven érdekesnek fogja találni és érteni de is. amerikai hmm. magyarok is vannak? Hát de azok magyarok nem amerikaiak. Hát, jó mindegy. Hát, oké, jó mindegy. No. mindegy. Viszont, hogy uh, valahogy kihagytunk egy szuperhősös témába vágó dolgot. Úgyhogy kicsit visszatérve a szuperősökre. Olvastam egy ilyen hírt, mondjuk április elsőjén olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy igazi a hír, bár elméletileg máshol meg az ölték előtte való nap is. Na mindegy, lényegtelen, olvastam egy ilyen hírt, hogy, hogy újra akarják forgatni a Suicide Squadot, ami ugye még kincs sincs, mert nem találták elég viccesnek. Ugye egy DC, DC, DC képregény sorozatról van szó ami DC az sose volt vicces, tehát a DC igen, az mindig ami, azt a komor hangulatot képviselte Igen Hát, hogyha megnézted a Batman filmeket, vagy magát a Batman képregényeket, azért nem, nem feltétlenül voltak ezek viccesek, sőt kifejezetten beteg hangvételűek voltak meg ilyen depressziós, sötét, vizé, jó mondjuk kurvára, realisztikus, hangvételű vizék voltak ezek, képregények, meg filmek. És nekem, hogyha a Suicide Squadból csinálnak egy ilyen Deadpool movie-t, akkor én lehet, hogy elküldöm őket a jó édesanyjukba, mert már oké, okay, hogy Joker vicces valamilyen, mondjuk ő sem vicces, hanem inkább beteg. Na mindegy. Oké, okay, <gül> hogy Jokernek okay, Joker vannak ilyen poénosabb pillanatai, ami még mindig nem vicces, de, <gül> de valami valamiért még is jó, mondjuk ez az én beteg fantáziám miatt vicces nekem. Na mindegy, <gül> oké, okay, hogy neki vannak ilyesmilyei, de de most itt ugye olyan emberkék lesznek felsorolva, mint, mint ugye Harley Quinn, Jokernek a csaja akkor ja. uh, Deadshot akit majd a Will Smith játszik, aki ilyen fejvadásszerűség róla nem tudok sok mindent meg ugye még lesz mellettük egy pár ilyen gonosz arc. és ha jól tudom azért egyiknek se éppen kellemes a története szóval nem nem ilyen nem ilyen poén történetek, hanem kicsikét ilyen beteg és borult dolgokról van szó. Mondjuk nem mondom, nem mindegyik izét ismerem, nem mindegyik antisuperhőst ismerem, de, de így, akiket ismerek, azokról ugye tudom, hogy, hogy eléggé beteg karakterek, főleg agyban, <gül> és, és nem feltétlenül poénos értelemben. Úgyhogy furcsának találom ezt a hírt. Én nagyon reménykedek benne, hogy ez csak egy április első tréfa volt, vagy, vagy valami. Mert hát ugye most igazából nem, nem is azon akadtam ki, mert ugye sokan azon akadtak ki, hogy, hogy, hogy újabb 10 millió dollár lesz, hogy mennyi így a film. De én mondom, én nem is ezen akadtam ki, nem sokkal inkább azon, hogy nekem ne csináljanak ebből egy Egy ilyen poénos szart, mert Mert nem, nem kell Főleg a dísz is Én a Batman filmekben annó pont azt szerettem, hogy egy nagyon elborult filmet kaptunk, ugye a legutóbbi szériába Mert Mert kurva jó volt nem tudom. mondjuk én, én alapvetően sokkal jobban szeretem az ilyen film noáros, meg ilyen kicsit ilyen, ilyen elvontabb dolgokat és, és a legutóbbi Batman film az pont ilyen volt félrejöltés ne essék, nem a Batman is Supermanes csodára gondolok amit mondjuk még nem láttam, de nem is szeretnék megnézni mert az én mondjuk nem szeretném nem tudom, nekem úgy elég viccesen tűn, mármint hogy elég viccesnek tűnt az a trailer, amit láttam róla Kicsit én okay. mint úgy mond DC fan, muszáj hogy meg nézzem. Hát, én nem ne tudom, kell, figyelj, kell nézni. az a Batman ruha, meg az a... Az a nem tudom, az a, az a megint csináljunk egy műbal hét, aminek úgyse lesz vége, meg úgyse... úgyis úgy lesz lezárva, hogy, hogy igazából nem hal meg egyik sem, meg, meg nem, nem verik annyira szarra egymást, csak egy párat be De, de figyelj szóra. már... De figyelj már, ez egy felvezetése a, egy ö, film, hát úgymond egy film sorozatnak. De ez egy felvezetése a Justice League-nek. Azt én vágom, de nem tudom, valami az nem, nem tudom. Nem tudom, nekem ebből is hiányzik a, a háttér. A, jó, mondjuk, trailert láttam. De, de már abból hiányzott a háttér Már abban nem vittek bele annyit, mint a legutóbbi Batman sorozatba Szerintem Jó, mondjuk nehéz lenne attól, mármint hogy egy, egy új Batman filmtől elvárni azt, ami, ami régi volt mert, mert tudja, hogy nem lesz olyan, mert... mert... Nem tudom, mert nekem az volt az etalon Batman film És, és ja mondjuk abban is Joker volt az Etalon Joker, most mondjuk nem kell arra gondolni, hogy én utálni fogom az új Joker-t, mert, mert nem, mert amúgy abszolút egy másik joker fogunk szerintem kapni a Suicide Squad-ba, mint, mint az előző Joker volt, ugye? Hát az... jó. Ja. Elég előkös egy... lenne, hogy nem kapnánk egy új Joker-t. Hát figyelj, egy, egy ilyen izét, egy ilyen, mármint úgy értettem ezt az új Joker dolgot, hogy egy, egy teljesen más szemszögből mutatja be Joker-t, szóval inkább azt ja, a Ja, mondod, hogy egy teljesen más karaktert. Igen, inkább azt a joker mutatja be, aki annó a rajzfilmekben volt benne, meg azé, meg a... meg magában a képregénybe volt. Szóval ez a kicsit ilyen pszichopatább joker nem ezt a anti-szociális jokert, mint, mint ami az izé volt. Úgyhogy úgy, úgy, úgy, én ezt is várom, meg, meg, meg nem tudom, meg, meg lehet, hogy megnézem a Batman vs. superman is, csak úgy popcorn mozinak, de, de én attól nem várok sokat. Ettől mondjuk kurva sokat várok, mert ezt nagyon szeretném, hogyha jó lenne. Mert nekem a gonosz karakterek mindig is a szívem voltak. <gül> <gül> nem tudom hát én, igen én amikor nem tudom most kicsit elviszem geek, geek irányba megint ezt a podcastet de amikor mm, még ment volt egy ilyen online szuperhősös játék <gül> nem tudom már mi volt a címe mindegy de abból lehetett ilyen szuperhősöket, meg szupergonoszokat csinálni, én mindig szupergonosz voltam benne, és tök szerettem. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, nem tudom, nem van egy ilyen szupergonosz jellem, ami kitörni kíván, csak nem mindig tud. Mert a szuper nem emel nyomja. Én olyan kicsit a Deadpool vagyok, amúgy szerintem. <gül> <gül> hát én. Van, ha van már nem jó így, is, meg van bennem <gül> rossz is. Ha már kirányba, ugye ugyebár a Mass Effect-en és ja. ebben annyira fájt az, hogy döntenem kellett két ember közül, hogy melyik haljon meg. Közben a hát... Kalára nyírt el mindenkit, amikor olyan küldetés volt. <gül> <gül> Úgyhogy... ja, ja, de a saját embereim közül kellett választani, érted? Persze, akik az én hajómon vannak. <gül> már. Vannak, az az annyira fájt, majdnem elsőírtam magam. <gül> Meghalt hát ja. Esli. Á, ah, szegény Esli, majdnem így gyászanom. <gül> <gül> Na mindegy. <gül> mindegy. Jó szerintem kibeszéltünk amúgy úgy nagyjából mindent. Tehát, hello mindenkinek, majd legközelebb hát, jövő héten jövőíten... jövőíten... Ja, majd legközelebb jövő héten találkozunk. Aztán ja. egy ideig nem leszünk, de az már a jövő zenéje. Jó, ja, mert ugye te jössz haza, aztán olyankor nem tudunk podcastelni. Bizony, Nagyon... elfoglaltam, leszek. Nem vagy, majd valakit hívok helyetted, és leváltalak. Köszönöm. Jó. Lehet ráveszem matthew hogy csatlakozzon be addig, vagy Dávidot, vagy valakit a másik podcastből. Vagy Szocit. akkor, vagy Szocit. Jó, mondjuk Szocit nem lehet elérni. <gül> itt még a másik podcast is lehet hívni, mert Zsonne elérhető, úgyhogy. Mindegy, ez. Ez majd érhetetlen. még a jövő zenéje. Úgyhogy még jövő héten akkor jövünk ki, így ilyen felállásban, aztán majd utána meglátjuk, hogy mi lesz meg, hogy. Bizony. És akkor jó. Úgyhogy addig meg. Kitartás, aztán majd érkezünk, sziasztok! Sziasztok!